Lui Inventatorul Alfabetului Orbilor, de Pierre Henry. Carte imprimată de Fundația Cartea Călătoare Lectura, Anișoara Rădulescu Cuvânt introductiv Această lucrare nu este o viață romanțată, ci un studiu istoric și critic. Socotim necesar să facem această precizare într-o epocă în care ziariștii și cineaștii nu urmăresc decât să impresioneze și să distreze adesea în dauna adevărului. Inventatorul sistemului universal al scrisului pentru orbi era el însuși orb. Personalitatea sa este cu atât mai amenințată să fie oarecum deformată cu cât a avut o viață din cele mai modeste, iar orbirea constituie dintotdeauna pentru cei care văd un obiect de emoție și de mister, cu alte cuvinte, un obiect de curiozitate. 1. Nota 1 Printre speculațiile privitoare la simpatia pe care o inspiră orbirea, semnalăm cartea americanului G. Elvin Kugelmas, apărută recent sub titlul Prima istorie completă despre omul care a deschis porțile învățăturii pentru orbii din toată lumea. New York 1951, Julian Mesner. Fructa unei imaginații neînfrânate, conglomerat de erori, născociri, anacronisme și lucruri de necrezut. Această carte n-are nici cel puțin meritul de a fi realizat o ambianță verosimilă. Este cu totul regretabil că unele perioade franzuzești au găsit cu cale să ne reveleze un brai made in Hollywood în vreme ce adevărul simplu, el însuși în a ajuns de emoționant, le era atât de aproape. Închei nota. În 1909, Pierre Viei declara prin faptele care o alcătuiesc, viața lui Brai reprezintă puțin interes. Nu este decât o existență obscură. 2. Nota 2. Dare de seamă asupra sărbătoririi centenarului lui, lui Brai. Paris, 1909, pagina 8. Închei nota. Modestă, poate. Obscură, nu. Viața lui Brai nu este lipsită de interes decât dacă o privim în afara mediului în care s-a desfășurat. Reîngadrată în acest mediu, ne dăm de îndată seama că ea este o emanație a lui. Iată de ce acest volum reprezintă, în același timp, o contribuție la istoria Institutului Național al Tinerilor Orbi din Paris, care a fost o adevărată a doua patrie pentru lui Ibrai, precum și un studiu asupra psihologiei micii falange care a luptat acolo pentru a învinge obstacolele care îi se ridicau în cale. Două izvoare de documentare ne-au fost îndeose prețioase, Biblioteca Valentin Aiui și Muzeul Valentin Aiui. Aceste două secții ale Asociației Valentin Aiui, pentru binele orbilor, posedă în colecțiile lor tot ceea ce s-a scris și s-a realizat pentru și de către ori. Să ne fie îngăduit să aducem omagiul nostru public pentru spiritul de prevedere al fondatorilor ei, Maurice de la Cizerin și Edgar Gilbo. Vrem de asemenea să mulțumim domnului primar din Cuvrei și tuturor acelora care, din Franța și din străinătate, au binevoit să ne răspundă la cererile de informare.